Аж тут, серед колотнечі, почув він голос, що здавався йому по знаку. «Живого беріть! Це полковник Чорнота запеклий наш ворог! Бийте його по голові ратищами, та не на смерть!» Чорнота обернувся на голос і пізнав пана Преслава. В ту ж мить його було вдарено по голові, і він впав непритомний. Через тиждень Чорноту з покрученими за спин руками в під вартою до Варшави, тим шляхом, що прямував повз замостя, вартував полковника з тілої хруглої гусарів пан Прислав, що захопив його в бранці. Про те, що Чорноту захоплено, знав вже навіть сам король і звелів його, як одного з найближчих дорадників Хмельницького, що весь час намовляв гетьмана йти на Варшаву, одвести до столиці і там привселюдно четвертувати. Недалеко від замостя пан Прислав спинився на ніч на лісовій галявині. Поляки порозсідливали там кони і заходжувалися коло вечері. ж сидів на землі, притулившись до дуба. На землю вже спадала ніч, птаство в лісі потомилося, і замість його веселого щебетання навколо засірчали цвіркуни та запалили свої ліхтарики-блищаки. Лісова тиша закликала до покою, і Чорноті теж забажалося покою непорушного в тому царстві, де ніхто б уже не кипкував з ув'язненого бранця, як кипкував з нього під час всієї подорожі пан Прислав. Придивившись до дерев, що оточали лісову галявину, Чорнота пізнав сухого дуба, що стояв за кілька кроків нього. Біля того дуба він обідав, коли вів Злабунів козаків на штурм за мости. Зразу ті часи його життя, коли він поранений на штурмі, лежав в Галина прийшла до нього з за мостя, щоб біля нього ходити, встали в згадках козака до самої останньої дрібниці. І Галина уявлялася йому тепер як свята мучениця, як янгол, що сходив з неба тільки для того, щоб освітити його душу і надати певного щастя його бурлацькому козацькому життю. Як любо здавалося йому тепер тут, біля тієї оселі, де вони з Галиною єдналися душами. Вмерти б тут, біля того місця, де я зазнав найбільшого щастя, впало в голову козака. І як би гарно було не дати ворогам поглумитись над моєю мукою і посвяткувати моє прилюдне катування. Нащо їхати за смертю до чужої Варшави, коли можливо здобути собі вічний спокій тут, де вітала, може, вітає зараз свята душа моєї коханої. Та тільки як перенести себе в те чарівне царство до вічного покою, коли немає зброї і до того ж мені покручено руки? А мить погляд козака знову впав на сухий дуб. А він же міцний, крим'язний, як залізо, промайнуло в голові козака. Об нього головою, і душа полетить до неї. Що, проклятий хлопець, замислився, почувся голос пана Прислава. Мабуть, не солодко їхати на смерть, а? Ти ж все намовляв Хмельницького, щоб іти разом на Варшаву, ну от тепер ми і уволимо твоє бажання, покажемо тобі не тільки Варшаву, а ще й ту шевиницю варшавську, що на ній будуть тебе четвертувати. Чорнота подивився, на шлях поглядом, повним зневаги і зненависті, і скочивши на ноги, побіг до сухого дуба. Держи, держи, гукнув пан Прислав, кинувшись Переймати козака, та тільки було вже запізно. Біля дуба почувся хрязк, кісток, і чорнота з розбитою головою, а упав мертвий на траву. Борці за правду. Історичне оповідання. Весна почала вже вбирати степ у зелені шати, оздоблені різнокольоровими квітками. Від краю до краю неба, скільки оком глянь, Простяг той степ, тихий, покійний, рівний, Як море в теплий безвітряний день. Ні ярочка в степу, ні горбочка, Тільки могили, нерухомі степові В Вкрай неба, бо вваніють, про минуле згадують. Тільки орел, розпластавши в повітрі могучі крила, Кружляє під самою хмарою, спромігся розглядіти, що серед того зеленого моря, глибоко в нього пірнувши, біг кіньми невеликий гурт козаків. Мов чорні комашки посувалися ті козаки по безкрайому степу з півночі на південь, все далі та далі від рідної України, туди, де віра погана, де неволя бусурманська, розлука християнська. То їхав Богдан Хмельницький з своїм сином Тимошем та з славними товаришами Богуном, Джеджалієм, Бурляєм, добною та Влучком. Вони їхали з Січі-Запорозької до хана Кримського просити його помочі на поляків, що повернули славне козацтво на хлопів, поодбирали собі в козаків грунти, маєтки, Запродали жедам святі церкви, ганьбили те, що є найдорожчого в людини, ганьбили честь жінок та дівчат українських. Попереду на буланому огрі, красувалася велична і могутня постать Богдана Хмельницького. Його червоний жупан з довгими відльотами брав у себе очі, мов пишний мак, що зацвів серед зеленого степу. Високе чоло Богдана поділялося надвоє глибокою зморшкою. Над очима його збігалися до брови, а довгі вуса, обгорнувши уста півколом, мов застигли у своїй пишній красі. На всій постаті козацького ташка відбивалася глибока дума і рішучість. Не за легку справу брався Хмельницький, а він брався за ту саму справу, що через неї неливайко, сулимай Павлюк, загинули лютою смертю під руками катів. За справу визволення України з-підляцької кормиги. Козацької сили немає. Реєстрові козаки в ярмі і покірливі гнобителям своєї батьківщини. Навіть коло самої Січі Запорозької стояла польська залога, що зараз гналася за козаками, намагаючись захопити непокірливого Чигиринського сотника і запровадити його в Варшаву на ганевне катування і страту. Поруч з Хмельницьким – з одного боку їхав крем'язний, як дубовий пень, довговусий козак-богун та високий, мов дзвіниця Джиджалій. Обох запорожців були за плечима рушниці біля боку шаблі, за поясом пістолі. А з другого боку від Богдана басував конем син його Тиміш, бравий чорновусий парубок в блакитному жупані. А позаду їхали з запеклої вдачі козак-довбня, скелпом замість шаблі біля боку та два посивілі вже січовики бурляй та влучко. Зброя цього останнього запорожця теж одрізнялася від зброї товариства. За плечима в нього замість рушниці був лук та сагайдак з стрілами. «Лучко» не любив рушниць і глузливо звав їх пукавками, додаючи, що вони на полюванні тільки полохують дичину а на війні виявляють вояків ворогам. Влучко давав перевагу луку та стрілам, бо ними, говорив він, ще за діділи прадідів наші козаки стріляли. Зате ж і справді другого такого Влучака, як він, не було на всьому Запорожжі. Про що замислився, звернувся Богун до Хмельницького. «Дасть Бог все вийде на добре». Нам тільки за допомогою Орди взяти хоч одну добру перемогу над ляхами. А там повстане вся Україна. Заблищать ножі та списи, і будеш ти гетьманом. Або на Шивиниці, обізвався Богдан. Або жили з мене живого тягтимуть, або спечуть, як наливайка. Чи від тебе це чую, Богдане? Здивувався Богун. Ти, страхаєшся, ти, вагаєшся? «Ні, не страхаюся», – рішуче відповів Хмельницький. «Хоч би воно і сталося так, то не боюся. Або смерть мені, або воля Україні. Коли б я боявся смерті, то не поліз би в пащу звіру, що його сам роздратував. Адже не забув ще хан того, що я з запорожцями попалив та поруйнував береги його Криму, а до того, що потопив 15 бусурманських кораблів з крамом та військом. Чи не наготовий він... За для мене замість помочі довічну неволю або смерть. Ні, того не бійся, обізвався Джеджалій. Сміливого ворога хан поважає. Татарські хани завжди були лицарями. І через те, що ти сам їдеш до хана своєю волею, тобі не буде зроблено ніякого лиха. Бурляєві, що теж морем водив козаків і синоп поруйнував, теж, на мою думку, нема чого боятися. А от мені так справді, коли б не здобути лиха за те, що зрадив я свою бусурманську віру та приєднався до вас, запорожців. «Ви всі складаєте мій почат», – сказав Богдан. «Якщо моя справа вийде на добре, то з вас нікого не насміють зачепити». «А он як усім виходить на добре», – подумав собі Богун. «А чи складеться так і мені?» «Чи знайду я свою кохану дівчину, свою наречену Марину?» Іван Богун був походженням стародавнього шляхетного роду, що мав предківщину, хутір біля річки Бугу, недалеко Вінниці. Наречена Богунова Марина Мехніківна, що він її зараз згадував, була шляхтянкою українського роду. Мехнюки і Богун були сусідами і по-сусідському приятелювали а коли у Михнюків народилася дочка Марина, і вони справляли її христини, богуни висватали її за свого сина Івана, хоч іму вже їй було тоді 15 років. З того часу наречені мало коли бачилися, бо Іван вчився в бурсі, а далі козакував і був здебільшого на Запорізькій Січі або в походах. Марина ж зростала на хуторі батьків, а освіту доставала від вчителя німця. Все те щасливе життя богонів та михнюків давно минулося. Іванові батьки померли, а предківщину богонів за його участь в повстаннях Павліка та Остряниці було сконфісковано. З родини михнюків в повстанцях брав участь тільки друюрідний брат Марини. Але й цього було досить, щоб сусідні польські пани одібрали їхній маєток собі. Покривджений та збіднілий михнюк мусив задавити в своєму серці почуття помсти і подався річкою Богом на південь шукати вільної землі. Оселився він знову-таки біля Богу, там, де впадала в нього річка Кодима, збудував собі хату і почав розводити сад. Про Івана Михнюки давно не мали ніякої звістки, але він пам'ятав заповіт батьків і торік-от шукав Михнюків у новому хуторі. Загартований уже під ті часи в бойовищах козак, побачив тут чарівної вроди караоку дівчину, свою наречену. Марина, що зустріла його як дитина, що далі почала заглядатися на молодецьку постать козака іншим поглядом і стала його соромитись. Пробувши в Михнюків два місяці, Богун вдруге посватав Марину і став її нареченим уже з власної згоди дівчини – Проте побратися на не судилося. Богнові небезпечно було жити на Вкраїні, бо поляки шукали його голови, а через те він, порадившись з Михнюками, намірився податися на запорозькі землі, аж на Самар, і повернутися за Мариною вже після того, як збудує там собі зимовник. На чому Богун став, та її вчинив, але прибувши зимою до Богу, він знайшов тільки Демар від михнюкової хати та обгорілі колоди. Розпитавшись же по околицях, довідався, що восени набігала сюди орда, і старих михнюків повбивала його наречену його, запашну квітку Марину, забрала в полон і погнала до Криму. Богун був боляче вражений і засмучений цією пригодою, бо щиро кохав наречену. Веселий та жвавий до того часу він став тепер сумний, і ніхто вже навіть Серед веселого товариства не чув більше його сміху. Проте, повернувшись до Січі, Богун почав добувати грошей, щоб викупити Марину з неволі. Під той самий час до Січі прибув Хмельницький збирати товариство, щоб піднятись на поляків. Богун перший приєднався до нього, і коли той налагодився їхати до Криму за хановою допомогою, Богун поїхав разом з ним, маючи надію при цій нагоді отшукати і викупити свою наречену. Деякий час після розмови козаки їхали мовчки, коні їхні хотіли пити і бігли тихше. Сонце пекло по-літньому і наганяло дрімоту, птасто цвірінькало поміж зеленою травою і виспівувало в повітрі, поки зачувши під небом орлячий клекіт, враз принишкло і поховалося. «А ну, панове, обізвався молодий Хмельниченко, гляньте вгору!» «Якщо влучить хто-небудь з нас в орла, то буде Україна вільна од ляхів, а як ні, то будемо на палях». «Почав уже свої вигадки», – зухмив на вустах стах, обізвався його батько. «Ніколи ти його не влучиш». Тиміш узяв до рук рушницю, націлився і стрельнув. Орел хитнувся набік, але скоро знов розпостав крила і почав кружляти над степом. Не влучив, сказав засмучений козак. Ану ви, дядьку джалялію. Джаралій націлився і стрельнув, але наслідки були такі самі. Орел немов дратував козаків, наче висів в повітрі над їх головами. Мабуть, куля не досягає, сказав Джиджалій незадоволено. От у мить позад бугуна застогнала тятила під рукою в лучка. І гнучка стріла жалібно заглосила, піднімаючись вище та вище під небо. Ось її вже не чути. Всі сперший дух дивляться вгору, де в блакиті неба ширяв степовий хижак. Аж ось він раптом підкинув вгору крилами так, що вони вдарилися одне об одне. Клубком перекинувся кілька разів в повітрі, неначе з чимсь змагаючись, і каменем впав козакам до ніг розкидавши свої колись могучі, а зараз без крила. Стріла влучила хижакові в груди, і гостряком рихви виглядала з його спини. Скрики здивування і радості пролунали в степу. Ну й влучко, ну й козак добрий! Спасибі вам, Петре Велике, кинувся Тиміш до влучка, ви врятуєте Україну! Якби то так легко було врятувати нашу неньку, з задоволеною ухмилкою відповів старий запорожець. Козаки попростували далі. Хмельницький вже не боявся польської погоні, бо козаки зараз були в татарських степах, куди поляки не насмілились забігти. Він прямував тепер до перекопу, де беєм був його давній ворог, а по лицарству приятель Тугайбей. Богдан мав... Надію, що Тугайбей, поважаючи лицарство, не буде помщатись, і козацький ватажок не помилився. Тугайбей став йому у великій пригоді.